Світло на диску рухається доволі повільно через гальмівний вплив потужного магічного поля, і ділянка узбіччя з островом Круль саме опинилася безпосередньо під крихітним сонцем. Тож там вечір тільки починався, а ще там було доволі тепло. Адже узбіччя дістає більше сонячних променів і тому може похвалитися м'яким кліматом. Хоча те, що можна було би... Винятково, задля лесточів, назвати береговою лінію Круля, помітно випиналося за край, острів цей був цілком сприятливим для життя. Серед його мешканців, щоправда, траплялися незадоволені географічними особливостями, та найчастіше ними виявлялися ті, хто не дивився під ноги чи страждав на лунатизм. Тож про мізерність їхньої кількості дбав природній добір. В усіх суспільствах трапляються ті, хто згодом з них випадає. Та в Крулі таке випадання було незворотним. Терпіск Мімс був не з випаданців. Він був рибалкою. Різниця є, адже рибальство вимагає більших витрат. Але терпіск був щасливою людиною. Він споглядав, як лагідно гойдається пер'їнка на поплавці посеред лагідних вод річки Гаркуль між порослих очеретами берегів, і в голові його було цілком собі порожньо. Мабуть, єдиним, що могло б зіпсувати йому настрій, було б упіймання рибини, адже перспектива упіймати рибу єдина, що лякала його в рибальстві як такому. Риби слизькі, холодні, і перелякано тушаться, і тому діють йому на нерви. А з нервами в терпіска було не дуже. Терпіск Мімс був найщасливішим крульським рибалкою, доки ніхто не потрапляв йому на гачок. Від його дому до річки Гаркуль 5 миль, а отже 5 миль до пані Гведіс Мімс, з якою він прожив 6 місяців щасливого подружнього життя. Та це було 20 із хвостиком років тому. Терпіск не занервував, коли якийсь інший рибалка влаштувався неподалік від нього. Звісно, деякі рибалки до такого порушення етикету поставилися би вкрай не схвально, та за терпісковими уявленнями про процес будь-яка перепона на шляху до вилову тих клятих рибін була цілком бажана. Одним оком він помітив, що той новоприбулий ловить на муху. Сам він давно від такої розваги відмовився, бо для цього треба було б задовго сидіти вдома і готувати снасті. Такої риболовлі на муху він ще не бачив. Були й мокрі мухи, й сушені мухи, та муха цього добродія врізалася в воду, завиваючи, мов пилка, і витягувала звідти рибу за хвіст. Переляканої водночас заворожено, терпіск спостерігав, як нечіткий силует за вербою, висмикував і висмикував рибини з води. Вона в річці закипала, усе її робонаселення в паніці тікало від страхопудала і його дзищання, і навіть одна велика збожеволіла щука втрапила цілком помилково терпіскові на гачок. От він стояв на березі, і от уже він борсався у кипучій зеленій пітьми, вибулькував повітря з грудей, спостерігав за життям, що проносилося перед ним, і навіть захлинаючись найбільше жахався думки про той відрізок, що почався з весілля і закінчився теперішнім днем. Йому спало на думку, що Гведис тепер буде вдовою, і від цього чомусь було радісно. Зазвичай терпіск намагався вишукувати, бодай, хоч щось хороше. Тож потопав у твані з почуттям вдячності, адже життя його цієї миті мало би не поліпшитися. А тоді хтось ухопив його за волосся і висмикнув на поверхню, де на нього чекав біль. Чорні й сині плями котилися перед його очі. Легені палали. Горло стискало агонією. Руки, холодні, крижані, такі тверді, ніби рукавички, напхані гральними костями, тягнули його до берега і викинули там. Він намагався вибороти собі право потонути, та його силою вигнали назад у те, що заміняло йому життя. Терпіск нечасто сердився, бо Гведіс цього не терпіла. Але він почувався зрадженим. Ніхто в нього не питав, чи хоче він народжуватися. Одружився він з Гведіс, бо вона разом із своїм батьком це облаштувала. І от єдине його власне справжнє досягнення грубо вирвано з його рук. Кілька секунд тому все було так просто, а тепер знову складно. Звісно, вмирати він не дуже прагнув, та й боги до самогубців ставилися цілком однозначно. Просто він не хотів, аби його рятували. Терпіск витер почервонілі очі від твані й водорості і спробував роздивитися, розпливчастий силует над собою. Він кричав Нащо було мене рятувати. Відповідь його неприємно схвилювала. Хлюпаючи додому, він міркував про почуте. Воно займало його й тоді, коли Гведіс нескінченно розводилося про зіпсований твань одяг. Воно метушилося в голові, коли він винувати шморгав, сидячи біля вогнища, бо хвороби були ще однією штукою, якою Гведіс йому не спускала. Він лежав у ліжку і тремтів, Почуте тяжіло над ним і над його снами, мов велетенський айсберг. Тресучись у гарячці, терпіск застогнав. «Що ж він мав на увазі, коли сказав «на потім»?» По всьому місту столат палали смолоскипи. Зібрано було цілу армію чоловіків, які відповідали за повсякчасне палання смолоскипів. Вулиці світилися, яскраві вогні витісняли тіні з місць ночівлі, влежаних упродовж віків. Кожен найпотаємніший закапелок міста був освітлений, і тільки з темряви щурячих нір виблискували подекуди очі їхніх приголомшених господарів. Вогні змушували крадіїв і грабіжників не пхати носа на вулиці. Вони підсвічували нічний туман, і над містом височило жовтосяйне віяло, в якому розчинялося далеко холодне світло серцесвітніх вогнів. Та передусім смолоскипи підсвічували обличчя принцеси Келлі. Воно було всюди. Його було наліплено на кожну вільну поверхню. Хрупинець гарцював осяйними вулицями поміж незліченних принцес Келлі на стінах, дверях і фронтонах, і з відвіслою щелепою морд витріщався на портрети своєї коханої. Ті були всюди де тримався Клей. Та найдивніше було те, що ніхто, здається, не звертав на ті портрети уваги, хоча нічне життя в Столад за яскравістю і бурхливістю не дорівнялося б до Анкморпоргського. Як сміттєвий кошик для паперу не дорівняв б до міського сміттєзвалища. На вулицях було повно людей, і у вухах гуло від вигуків вуличних торгівців крамом і солодощами. персткарів, авантюрно налаштованих панянок і паней кишенькових злодіїв і тих, хто приїхав сюди чесно заробити та не має грошей, щоб поїхати. Морд їхав крізь натовп, і до його вуг долітали уривки розмов на щонайменше десятку мов. Почуваючись дещо пригниченим, він змирився з тим, що зрозумів кожне почуте слово. Зрештою він спішився і повів коня по стінній вулиці, шукаючи дом гостроріза. Упізнав він його тільки через те, що під одним із плакатів на стіні щось ворушилося і притишено лаялося. Морт обережно простягнув руку і відірвав шмат плаката. «Дове дякую», – сказала стукальце Хемера. «Не повірите, виття прикрафне, раптом рот пованклею. клею». «Де гостроріз?» «Перебрався в палав», – підморгнула Хемера залізним оком і вишкірилася. «Якісь люди вибрали його рефі, потім інфи заліпили в портретами його подровки, гади». Морт почервонів подруги. Оскільки химера ця походила від демонів, то на мортів тон зреагувала злостивим хихотінням. Звучало вона так, ніби хтось пиляє нігті. Вісно, і вони повпівали, коли хотіте знати. Морт уже вскочив у сідло. Агов, агов. кричала хімера йому в спину. Мов в мене ровклеїти, хлопці. Морт потягнув за вішки, так різко, що хрупунець зіпнувся і, немов танцюючи, позадкував на задніх ногах. Повернувшись до дверей, юнак вхопився за кільце в химерному роті. Та подивилася йому вічі і ураз зробилася не нахабною химерою, а всерйоз переляканою. Мортові очі мінилися, мов розпечений метал у гарнилі. Сам він палав від люті, слова виривалися назовні, мов полум'я із печі. Химера гадки не мала, що він може їй заподіяти, та підозрювала, що гадки такої мати і не хоче. «Як ти мене назвала?» – просичав Морд. Химера швидко зорієнтувалася. Фер, про що ти мене просила?» «Ровклеїти мене!» «Не маю такого бажання!» «Гарафт, добре! Перевиву, переб'юфя!» Вона спостерігала, як Морд поскакав вулицею і полегшено зітхала, нервово постукуючи кільцем. «Зіслизнула!» – проскріпіла одна із завіс. «Мовчи!» Морт проминув нічну варту, яка тепер переважно била в дзвони і вигукувала ім'я принцеси, але робила це трохи невпевнено, немов мов забудькувато. Морт не звернув на вартових уваги, адже саме спілкувався з голосами в своїй голові. Звучало це приблизно так. «Вона тебе тільки раз бачила, дурню, чого б їй на тебе западати?» «Так, але я її життя врятував. І тепер це життя належить їй, не тобі. Крім того, він чарівник. То і що? Чарівникам не дозволено гуляти з дівчатами, в них це Церебат? «Це рибат? Їм не можна це во. Тобто жодного це во? Все життя?» – перепитав внутрішній голос. Звучав він так, ніби глумливо вішкиряється. «Вважається, що це шкодить магії», – Немерж глумливо пояснив Морд Подумки. «Дивно, що в них отам магія!» Морт від себе такого не очікував. «Ти хто такий? Це я, Морт, твій внутрішній ти!» «Ну, був би вдячний, коли б ти з моєї голови пішов, там і зі мною тіснувата!» «Погоджуйся!» – сказав голос. «Та я тільки хотів допомогти. Але пам'ятай, що коли раптом знадобишся собі, ти завжди поруч!» Голос зник. «Мабуть, це таки був я», – сказав собі подумки Морт. «Тільки я себе звув Мортом!» Подив від усвідомлення цього факту відволік його настільки, що під час внутрішнього монологу морт не замислюючись проїхав крізь ворота палацу. Звісно, крізь ці ворота щодня їздить багато хто, та перед більшістю з них ворота доводиться відчиняти. Вартові з того боку перелякано завмерли, бо думали, що бачать привида. Вони перелякалися б значно сильніше, коли б знали, що привиди, якраз така штука, якої вони не бачили ніколи. Вартовий біля дверей великої зали також бачив, що сталося біля ворот. Та в нього був час тільки зібрати мізки докупи чи те, що по службі від них лишилося, і не вести спис на хрупунця, коли той ризькував подвір'ям. – Анірош! Що і куди? – Морт тільки тоді звернув на вартового увагу. – Що? – запитав він задумано. Вартовий облизав сухі губи і позадкував. Морт спішився і пішов до вартового. – Тобто, що, куди? – Знову спробував вартовий, одночасно по собачому принижено і по-дружньому рішуче. Самі ці якості сприятимуть його достроковому підвищенню. Морт перехопив спис і посунув його так, щоби не перекривав в'їзд. Тієї ж миті полум'я смолоскипа освітили його лице. «Морт!» – тихо сказав він. Для будь-кого іншого солдата цього було б досить. Та цей уже подумки був офіцером. «То ви друг чи ворог?» Не здавався він, намагаючись не дивитися Мортові в очі. «А ви як хочете?» – вишкірився морт. Звісно, цей вишкір не дорівнявся би до вишкіру його господаря, та на вигляд він був досить ефектним. Ні краплі гумору в ньому не було. Бортовий полегшено видихнув і відступив. «Прошу, друже!» – сказав він. Морт крокував залою до сходів, що вели в королівські покої. Зала помітно змінилася з того часу, коли він був тут в останнє. Всюди були портрети принцеси Келлі. Вони висіли навіть там, де раніше висіли побиті мілью і закопчені старовинні стяги і хоругви – в темряві під височенною стелею. Перебуваючи в палаці, неможливо було і трьох кроків вступити, щоб не побачити її портрета. Мортів розум почасти дивувався тим портретам, почасти був заклопотаний мерехтливим склепінням, що стискалося навколо міста, та здебільшого він варився в вогняному бульйоні з люті, розгублення і ревнощів. Ізабел мала рацію, думав він. Це таки закоханість. «Хлопець, який ходить крізь сіни!» Морт підвів голову. На вершечку сходів стояв гостроріз. «Чарівник також помітно змінився!» Глумливо завважив він подумки. «Помітно, але не дуже!» Незважаючи на розсяцьковану брят з чорно-білу мантію, на гостроверхи і капелюх щонайменше ярд заввишки, прикрашений містичними символами щедріше, ніж найдетальніша стоматологічна схема, на червоні оксомітові туфлі з срібними пряжками і носаками-рабликами, комір так само був у плямах, а сам черивник щось жував, спостерігаючи за мордом, який саме піднімався сходами. «Ви злі на щось?» – запитав гостроріз. Я починав працювати над вашими замовленнями, та інші справи затягли мене. Ходити крізь стіни – дуже складна справа. Чому ви так на мене дивитеся? Що ви тут робите? Я міг би про те саме і у вас спитати. Хочете суничок? Морд глянув на невеликий кошик у чарівникових руках. Серед зими? Насправді це такі малі капустинки, просто трохи причаровані. А на смак як суниці? зітхнув. «Ні, як капустинки. Ці чари не настільки дієві. Я сподівався трохи розрадити принцесу, та вона тільки жбурлялася ними в мене». Морт отетерів. «Жбурлялася в вас? І дуже вправно. Винятково цілеспрямована панна. Здоров!» – озвався голос у голові. «Це знову ти сам собі вказуєш на те, що ймовірність розгляду принцесою – це його, мала настільки, що неймовірна». «Іди геть!» – сказав подумки Морт. Власне підсвідомо починало його непокоїти. Здається, в нього є безпосередній вплив на частини тіла, уваги, яким він волів би зараз не приділяти. «Чому ви тут?» – запитав він у чарівника в голос. «Це має якийсь стосунок до цих портретів?» «Непоганий винахід, правда ж?» – зрадів Густроріз. «Я й сам ним пишаюся». «Перепрошую?» – сказав Морд втомлено. «У мене був важкий день, гадаю, мені треба десь присісти». «Є тронна зала». Відповів гостроріс, там зараз нікого, отакій пізній порі, всі сплять. Морт кивнув, а тоді підозріливо зиркнув на молодого чарівника. А чого це ви не спите? А, сказав гостри ліс. А я просто хотів глянути, чи лишилося щось у коморі, і знизав плечима. Були там півкіла зіпсутого майонезу, шмат лежалого сиру і помідор порослий білою пліснявою. Оскільки в день у палацовій коморі зазвичай можна було знайти 15 цілих оленячих туш, сотню куріпок, 50 гулівок вершкового масла, дві сотні горщиків з тушеними кролями, 75 яловичих вирізок, дві милі таких і сяких ковбас – Найрізноманітнішу птицю, вісімнадцять десятків яєць, кілька осетрів з округлого моря і казанок чорної ікри і слонячу ногу, фаршироване оливками. Гостроріз, укотре зрозумів, що загал чиста магія природи в усіх точках Всесвіту, виявляє себе таким чином. Будь-яка комора, коли на неї вчинити набіг посеред ночі, завжди, незалежно від денного свого вмісту, міститиме півглека глека зі псутого майонезу, шмат лежалого сиру і помідор порослий білою пліснявою. Зараз саме час повідомити, що гостроріз, незважаючи на мортову втому і невиспаність, також помітився сяйво, яке той випромінював, і надмірну справжність, гострішу якось невловно життєвішу за саме життя. Однак завдяки фаховій підготовці гостроріз здатен здогадуватися про причини таких явищ. Та на відміну від інших людей знає, що в таких загадкових справах очевидні відповіді завжди виявляються неправильно. Морт, не незамислюючись, проходить крізь стіни і, не п'яніючи, випиває кухоль питва, який зробила вдвоє не одну жінку, не через те, що перетворюється на безплотного духа, а через те, що стає небезпечно справжнім. І дійсно, якщо поспостерігати за тим, як цей юнак, ідучи порожніми коридорами, проходив крізь мармурову колонну і навіть не помічає цього, то стане очевидно, що світ стрімко втрачає свою справжність в його очах. «Ви щойно крізь мармурову колонну прийшли!» Заважив гостроріс. Як вам це вдалося? А, я пройшов? озирнувся Морд. Колона здавалася цілком нормальною. Він вдарив її рукою, трохи забив лікоть. Присягаю, сам щойно бачив, відповів гостроріс. Ми чарівники такі штуки помічаємо. Він запустив руку в кишеню мантії. Тоді ви, певно, і туманне склепіння над королівством помітили. Гостроріс затнувся. Глек випав з його рук і розбився об кахлі. Запахло прогірклою салатною заправкою. «Уже?» Не знаю, чи вже, та королівством сунеться тріскотлива стіна, щоправда, це, здається, нікого не засмучує, і швидко сунеться, і вона все змінює. «Ви її бачили? Далеко звідси, як швидко вона рухається?» «Звісно, я бачив, як різ неї проїхав двічі. Це було так, ніби... Але ви не чарівник, тож як? Менше з тим, що ви тут робите?» Гостороріз набрав повні груди повітря і заверіщав. «Усім тихо, Боте!» – запала тиша. Чарівник ухопив морта за лікоть і потягнув коридором. «Ходімо. Не знаю, хто ви такий і сподіваюся, що матиму час це з'ясувати, але невдовзі має статися дещо страшне, і мені здається, що ви маєте до цього якийсь стосунок. Щось страшне? А коли? Залежить від того, як далеко той горизонт і як швидко він сунеться» відповів Гостроріз, тягнучи Морта за лікоть боковим проходом. Коли вони дійшли до низеньких дубових дверей, він забрав руку і знову заходився шукати щось у кишенях мантії. Витягнув звідти шмат твердого сиру і неприємно м'який помідор. «Потримайте! Дякую!» І знову запустив руки в кишені, витягнув ключ і відімкнув двері. «Воно вб'є принцесу, так?» – запитав Морт. «Так!» – відповів Гостроріз. «Але й ні!» – він завмер, тримаючись за руку дверей. «Це було якесь несподівано проникливе запитання. Як ви здогадалися?» «Я... вона мені дуже дивну історію розповіла», – сказав Густороріс. «Мабуть, такі дивно. Якщо це та, в яку важко повірити, то історія та правдива». «То це були ви, так? Помічник смерті?» «Так. Хоча зараз я не на роботі». «Приємно чути». Густороріс зачинив за ними двері і пошукав у темряві свічку. Щось гучно луснуло, спалахнуло синє полум'я і густороріз застогнав. «Далуйте», – сказав він, не виймаючи обпеченіх пальців з рота. "Вогні не що ж ніяк не опаную». «То ви чекали на те склепіння, правда?» – нервово запитав Морд. «Що буде, коли вона стиснеться?» Черівник втомленно всівся на залишки бутерброда з беконом. «Не цілком певен, цікаво буде спостерігати». Та не зсередини боюся, але здається мені, що коли це станеться, від минулого тижня не лишиться й сліду. То вона раптом помре? Ви не зрозуміли. Вона буде мертва вже тиждень. Усе це, він невиразно повів руками в повітрі, немов би й не ставалося. Убивця виконав замовлення. Ви зробили свою роботу, історія самостілиця. Все буде гаразд, принаймні в історії. Та все інше насправді і не важить. Морт дивився у вузьке вікно. Він бачив, як за стінами палацу на освітлених смолоскипами вулицях сміхалося до неба обличчя принцеси Келі. «Поясніть про портрети», – сказав він. «Це якісь чарівничі прийомчики?» «Непевен, що вони працюють. Розумієте, люди почали засмучуватися та не розуміли чому. Від цього ситуація тільки погіршувалася. Їхній розум був не в тій самій дійсності, що й тіла. Це дуже неприємно. Вони не могли звикнути до думки, що вона досі жива. Мені здалося, що портрети – гарна ідея, але ж ви знаєте, як воно в людей. Коли розум каже, що чогось не існує, вони його і не бачать. «Це і без вас знаю», – гірко промовив морт. «Я наказував міським глашатем виголошувати її ім'я в денний час. Мені здавалося, що коли люди повірять у її існування, тоді ця нова дійсність стане справжньою дійсністю». «Що?» Морт відвернувся від вікна. «Що ви маєте на увазі?» «Ну, бачите, я міркував так. Якщо досить людей повірять у неї, вони змінять дійсність. Так і з богами. Коли люди не вірять в бога, він помирає. А коли в нього вірить багато людей, він могутніше». «Я про це не знав. Думав, боги собі та й боги. Вони таких розмов про себе не люблять», – пояснив гостроріс, перебираючи книжки і пергаменти на столі. «Може, з богами це вдається, бо вони особливі?» – сказав Морд. «Люди більш намацальні, З людьми таки не пройде». «Ні, це не так. Уявімо, що ви пішли гуляти палацом. Хтось із вартових вирішив би, що ви злодій, і підстрелив би вас. В його дійсності ви злодій, і хоч насправді це не так, ви все одно загинете від стріли. Віра – могутня штука. Ми, черівники, про таке багато знаємо. Гляньте сюди». Гостроріз витягнув з-під модлуху книгу і розгорнув на сторінці, закладеній шматом бекону. Морд нахилився через його плече і напружено нахмурився на кучеряве магічне письмена. Рядки опливали, літери пересувалися сторінками, викручувалися і мінилися, аби лишень їх не зумів прочитати простий смертний. В сілому дивитися на них було неприємно. «Що це?» «Це книга магії магістра Альберто Маліча. Щось типу теорії магії». Не варто аж так вдивлятися в слова, вони цього не люблять. Гляньте, отут написано...» Його вуста беззвучно рухалися. Краплини поту виступили на чолі, зібралися докупи і вирішили всі разом глянути, як там його ніс, Очі заслізилися. Іноді люди залюбки проводять вечір у товаристві цікавої книжки. Однак немає в світі тих, хто без крайньої потреби сідав би за чердейські книги. Адже слова в них живуть власним життям і мають доволі мстиву вдачу. Читання таких книжок – повсякчасна розумова боротьба. Немало юних чародіїв переоцінювало свої сили в бою з надто сильним гримуаром. Потім, звісно, хтось прибігав на крик і бачив тільки гостроносі туфлі пару цівок диму із них і книгу, яка, хоча може так лише здається, зробилася трохи товщою. А з тими, хто гуляє між полиць Чародійської бібліотеки, може статися таке, що обійми мацкуватих чудовиськ із підземельних вимірів на обличчі здадуться лагідним масажем. На щастя, гострорізм мав очищене перевидання, найнебезпечніші сторінки його були склеєні докупи. Хоча іноді поночі він чув, як замкнені в книзі слова човгають паперовими підлогами своєї в'язниці, мов павуки, в сірникових коробочках. Коротше кажучи, варто раз посидіти поряд із кимось, хто слухає у наушниках музику, і буде зрозуміло, про які звуки йдеться. «Ось тут», – сказав Гостроріс. «Пише, що навіть боги...» «Я вже його бачив». «Що?» – Морт вказав на книгу. «Його!» Гостроріс нервово подивився на Морта і перевів погляд на сторінку ліворуч. На ній був портрет підстаркуватого чарівника з книгою-свічкою в руках і виразом убивчої гідності на обличчі. «До магії це стосунку немає», – пояснив він, дещо роздратовано. «Це портрет автора». «А що під ним пишуть?» «Е, пишуть. Коли припала вам до душі ця книга, є й інші, що будуть вам до смаку». «Ні, одразу під зображенням. Що там?» «А, та все просто. Це Стариган Маліч. Усім чарівникам відоме його обличчя. Він академію нашу заснував». Гостроріз неприємно хихикнув. «В головній залі є його статуя, і якось коли був тиждень талантів, я заліз на неї і причепив...» Морд тупи дивився на портрет. «Скажіть, а в тієї статуї з носа текло Не «Непевен», – відповів Густроріз. «Вона мармурова». «Та я не розумію, чого ви так за той портрет вчепилися? Багато хто знає, яким маліч був із себе. Він відомий, але він давно жив, правда?» «Тисячі дві років тому, певно». «Слухайте, нащо? З зубдаю він не вмер!» – сказав Морд. зубдаю він просто зник, так було?» Гострорізові на мить заціпило. «Так дивно від вас це чути!» – повільно промовив він зрештою. «Була така легенда. Подейкують він втнув дещо, викинув себе в підземні виміри, коли намагався провести обряд Ашкенте нте В зворотньому порядку. Знайшли тільки капелюх. Така трагедія, насправді. Усе місто ридало над тим капелюхом. І капелюх той, якщо чесно, такої уваги не заслужив, ще й увесь угорілих плямах був. «Альберто Маліч, сказав морт собі підніс, це ж треба. Він побарабанив пальцями по столу. Звук вийшов несподівано глухий. Даруйте, сказав гостроріс, бо терброди з патакою щось мені теж не вдається. Той горизонт, за моїм спостереженням, рухається десь зі швидкістю повільної людської ходи, сказав морт, неуважно облизуючи пальці. «Не можна його спинити магією?» Гостуроріз похитав головою і радісно відповів. «Точно не моєю. Мене та штука на фарш перетре». «А що з вами станеться, коли він надійде?» «Мабуть, опинюся знову на й вулиці. В сенсі, ніби звідти, і не перебирався. Буде так, ніби всього цього не ставалося. Шкода. Готують тут дуже непогано, та ще й перуть за мною безкоштовно. А далеко той горизонт, скажіть ще раз». Та миль за двадцять звідси. Гострорис завів очі під лоба і заворушив губами. А тоді сказав Значить, воно прийде завтра близько півночі. Точно на коронацію. Чию? «Її!» А хіба вона не королева? Фактично так, але офіційно буде королевою, коли коронують. Гостроріс радісно вишкірився і в свічковому світлі його обличчя здалося маскою стіни. Якщо раптом ви не знаєте, що про все, все думати, то просто уявіть собі різницю між припинити жити і почати бути мертвим. Ще 20 хвилин тому Морд був настільки втомлений, що не зміг би думати. Але тієї миті він відчув, як кров закипає в жилах. Це був той вид бадьорості, який раптом надходить пізно вночі і зазвичай заздалегідь відомо, що завтра вдень доведеться за нього заплатити подвійну ціну. Морд почувався так, що просто мусив щось робити бо інакше незайняті м'язи переламали б йому всі кістки, стільки раптом у них забуяло життя. «Я маю з нею побачитися», – сказав він. «Якщо ви нічим зарадити не можете, тоді, мабуть, я чимось допоможу». «Там вартові під дверима. Кажу це просто так. Звісно, я розумію, що вони вам не стануть на заваді».